وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أمنوا تقول الله حقا توقعتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين أمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتعي الله ورسول فقد فاز فوزا عظيما amma ba'd fa inna khayra alhadithi kitabullah wa khayrul hadi hadithu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin o ibadetima koji se rade oko kaburova ili na kaburojima. Naveram ju uzalau pomoz da večeras govorim o onim ibadetima koji imaju osnova u šarijatu, odnosno i stvarima koji a, samo posebe ne pod ibadete, ali su vezane za šarijaske tekstove. Znači ono što je propisano. Da vi nakon toga spomenuli ono što se radi, a nije ispravno i vraća se na, a, na najopasniju stvar, a to je na širk u sve tri vrste teohida. I uh, uh -huh. na veliki i mali širk i svete te oblike koje smo već prošli put napomenuli govorići o temi uh, suza za Tevhidom, odnosno zbog uh, raširenosti, raširenosti uh, dalaleta, navotarija i širka u ovoj oblasti koja je najočitija, a to je ono što je vezano za, za kaborove, za mezarija. <kuh> uh, Naci e, bičena kristalno jasno šta je sporno od onoga što se radi oko kaburova kad budemo znali što je došlo u šerijskim tekstovima oko ono što je propisano. Pa u tom kontekstu za lavu pomoć pis na navira govorim o nekoliko pitanja, neki desetak tema različiti, neke ćemo a, detaljnije, a neke kraće obraditi u lavu pomoć, pa znači govorćemo o propisu gradnji na kaburovima kao prvom pitanje, drugo, obilježavanje kaburova treće, pisanje na nišanima četvrto, zijaret kaburova, kako strani muškaraca tako žena peto, koji je propisan zikr ili dova prilikom zijareta kaburova šesto putovanje radi zijareta mezarija ili kaburova sedmo tlanjanje na mezariju shodno, da li se ili neki drugi namaz. Osmo, učenje Korana na kaborovima. Deveto, klanjanje u džamijama, oko, u kojima ili oko kojih su izgrađeni kaborovi. I deseto, a, a to je vezano za kaborove, koje koristi imaju umrli oni koji su kaborovima od živih, jer je usko vezana tema. Učemo samo navestno brojat i a, spomenuti razilaženu Čenjaka potom tom pitanju za pomoć. Što su otprilike te teme? koji govori o ovoj tematici šta se može, i šta se radi, šta je propisano, a šta nije, i odnos razilaženje učenjaka oko toga što je vezano za kaborove. Znači ovo je kao neki osnov da bi na njoj izgradili poslije tijemu govora o ono što, što imamo od devijacija po pitanju onog što se radi oko kaborova. E, Tako zvanih oni ashabul kuburi ili kuburijin, kako ih nazivaju učenjaci, e, Naci kaburisti ili e, ljudi koji su svoju vjeru odnosno vjeru islam sveli na narodnje koji se rade oko kaburova uglavnom jel koji koji su uh, označen kao kao veliki shirki mali shirka <clears throat> pa tako za laho pomoć prva tema vezana za večerašnji ovu globalnu tematiku kaburova a to je gradnja na kaborima. Misli se ovdje oni mezaristani uh, u smislu da se na određenom kaburu izgradi, uh, izgradi da se uredi kabur, da se napravi, da se uredi, da se ozida, da, da se betonira ili uh, da se uh, izgradi uh, u naravskom to zovu različne, različne, znači darijih ili mešhed ili turbe, kube i tako dalje. Ima više izgleda narodsko naravskom vijesku, gledanje kod nas se misli, jel da se uredi kabor, da se izgradi neki objekat na njemu, čime se on izdvaja, uljepšava itd. Vraćamo se na neku od tih terminologije. Po tom pitanju, četiri mezaba imaju svoje stavove, govorili su o tom pitanju, či to je poznata mesela, to nije nešto, to nije savremno pitanje. Uglavnom, da ne navodimo rido kako je koji mezab šta je rekao, po pitanju gradnje na kaborovima, gradnje misli se mimo ono kad se kopa i zatrpa zemljom, da se izgradi nešto na to, nad kaburom, po tom pitanju, kako a, prenose mnogi učenjaci, kaže, složen su i tefaka pokohal medahib od Hanefija, Malikija, Šafija i Hanabila, složen su učenjaci, četiri mezeba, da je zabranjena gradnja na kaburovima, Ako je, ako je se taj kabur nalazi, ako se ti kaburovi nalazi mezari, ako se nalazi u uvakufljenom mezaristanu. Znači ne u privatnom posjetu. Ako je uvakufljeno, znači da ta zemlja kao vakuf, da se na njoj ukopava ljudi, Složni su učenjaci četiri mezeba da nije dozvoljeno da se gradi, da se na tim kaborovima, da se, da se, da se, da se uređuju, da se oni gradi, da se zida na njima nešto i da se označi na takav način. Al, znači, ovdje naglašavam tu stvar, znači, da, da, se, da se ta složnost učenjaka odnosi na kaboro, znači, na mezaristan koji je ovakufljen i ovo što ja kažem da su složni, znači neki, uč, neki učenjaci u svojim knjigama su jasno otvorno rekli, znači ovo da su učenjaci složni, poput je imam Šafija u, u svojoj knjizi Um e, i Ben Uflih u svojoj knjizi Foru e, i, u druge, i u nekim drugim jel, šafijskim knjigama e, su, e, su baš naveli ovim riječima razlog zašto znači oni nisu izgradili razlog ove zabrane na tome što to vodi u obožavanje kauburno tome se nego kažu, tad na je po na bila fajda. To je, kaže, umanjivanje prostora za ukopavanje drugih ljudi bez, bez neke fajde koristi u tome. Odnosno, kaže, jel, mezarista nije nije postanje zbog toga da se na njemu zgrade izgrađuju. Iz tog razloga su učenjaci zabranili. Jer kada neko izgradi nešto na jednom kaburu, time stieśni prostor da se neko drugi može blizu njega ukopati. Iz tog razloga su oni zabranili. Takođe učenjaci kažu da nije dozvoljeno, da nije dozvoljeno gradnja na kaburu svejedno znači bila bila uokufljeni uokufljenim uh, za ili privatno vlasništvo ako je cilj te gradnje na kaburu ako je ukrašavanje ili ili takozvana mubahat ili mufahar da se čovjek oholi time tom gradnjom da se da hoće da, da Ovaj, da se hvališ, da, da, da se pohvali, da, da se istakne na takav način što je dobro uredio kabor, napravljeno nad na, na, na nekom umrlom osobom uredio kabor. Također to nije dozvoljeno. I to su naveli učenjaci trimezeva, Hanefijskog, Malikijskog i Hanabilijskog. Dok recimo ovo treće pitanje to je ako se kabor, ako osoba ukopana u kaboru, koji je u privatnom lasništvu, po pitanja gradnje na tom kaboru, čenjaci imaju poznato razilaženje. Ako je, znači, mimo onog da se da se osoba time da ukrašava, nije cilj da ukrašava kabor, niti da se hvali ističe time, nego hoće da napravi razlik od kabora do kabora. Da se zna da ovaj kabor te osobe je ukopana za razliku od druge osobe koja je u drugom kaboru pa je skupno učenjaka rekla da je da je dozvoljeno tad gradnja na Kaboru, poput e, amelikiskog mezeba unutar na nipiskog mezeba znači složeno kod toga da je to dozvoljeno e, i skupno učenjaka unutar han mezeba drugi stav učenjaka pokuđenost da je pokuđeno pa makar bilo i u e, privatnom privatno vlasništvu e, bio bila osoba ukopana e, na ovom stavu su Hanefije i neki učenjaci, neki od učenjaka od Malikijskog Mezeba, izvojili sa drugi kaže da su složili na toga, da ima, a onda imamo i treći stav učenjaka da je da je haram. Da je haram, da je Muharrem zabranjeno i u privatnom vlaštvu graditi na Kaboru. Uglavnom e, po ovom pitanju, e, mnogi savremni učenjaci su govorili o tem, naravno govorimo o savremni učenjacima, oni koji koji ističu značaj bitnost akide, teuhida i opasnosti širka. Pa su uh, dali prednost uh, stavu da, da je zabranjeno graditi na kaborovima, svejedno bilo u privatnom vlastištvu ili u ovakufljenom zemljištu. Znači, svejedno, uh, znači, čije zemljište bilo, da je zabranjeno, jer, kaže širijevski tekst, u kojima je došla zabrana gradnja na kaborovima, uh, nisu pravili razlik između privatnog i ovakufljenog zemljišta. Razog te zabrane znači prvenstveno se odslikava, a, odražava ispoljava u tome i mudrost toga je što radnje na Kaborojima u stvari a, vodi do toga da ljudi počinju da, da, da se stvara mogućnost da ljudi imaju određena uvjerenja prema onima koji su ukupani u Kaborojima, odnosno njihove ličanje kod dolaska, od njih i tako dalje. I to je poznata stvar i, i to je ono što je napravilo Belaj u ovom umetu po pitanju stvari nedozvoljeni nepropisan koji se radi oko kaborova. E, znači ispravan stav po ovom pitanju, da zna najbolje skratimo govor, da završujemo umeselo, a to je da nije dozvoljeno graditi na kaborovima gradnje koje se pravi od od, od zidanja, petoniranja, tome slično. E, nije dozvoljeno... Uh, na, na čemu, znači, uh, skupina, većina učenjakovog umeta, osim onih što pravi razliku uh, u privatnog i, i vakufljenog zemljišta, na osnovu uh, hadisa vjerodosno i jasno ukazuju na to. Poput hadisa o Čabr uh, ibn Abdullaha radilahu anhuma, u kojem kaže, on neha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, an juđesasal qabr, an juqada alaihi, an yubna alaihi kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi ve je zabranio da se da se uređuje kabura tjesi znači kao doslovno prijevod znači kao krečenje kabura u stvari misli se uređivanje kabura Kaže da se sjedi na kaburu u en jubna ali i da se gradi na kaburu. Nam nijesu, znači, gdje osoba ukopana. Ovaj zadnji dio nas najviše interesuje. En jubna ali, znači, zabranio Allahu poslanih sallalama zjelena da, da se gradi na kabur, da se izgrađe neki, neki objekat, nek, nešto što obilježava kabur. Hadis bilježi muslim u svom sahihu. Znači, jasan je nedmoslisan hadis. Sličan hadis tome Bilježi, bilježi ga Ibn Mađe u svom sunenu, također Bujala u svom usnedu od Ebu Seyida il-Hudrija, da je Allah uposlanik kaže ene nebija neha en jubna en jubna ili al-Kabr. Kaže Allah uposlanik, vjerovjesnik, sallallahu sallam, je zabranio da se gradi kod Kabura, prema Kaburu ili na Kabur. Svijetno kako to preveli. Također u prilog ovome ide hadis Od uh, Feadaleta ibn Ubejda, radi Allahu anhu, u kojem je došlo da je vjerovijesnik, sallallahu alaihi sallam, kaže Kane je muruna bite svijetil kubur. Kaže uh, vjerovijesnik, sallallahu alaihi sallam, sallallahu alaihi sallam je naređivao nama da kaže te svijet, da poravnamo qaburove, mezarove. Da poravnamo, znači da ne budu izdignuti, istaknuti naravno ovdje ovo ide u prilog jel u prilog uh, hadis bilježi muslimu svom sahi hadis znači vjerodostojan ide u prilog toga znači ako je ako je uh, ako je Allahu naredio da se poravna i kaburo to znači da se da se ne istaknu sa gradnjom na, nad njima a onda nam je takođe uh, hadis koji takođe presuđuje po ovom pitanju to je onaj poznati hadis od Aliya radijallahu anhu kada je on uh, rekao Abu Lahiyaj kad mu je rekao kad hoćeš da te pošaljem Uh, uh, uh, uh, uh, uh, na zadatak ko, na koji je poslao mene Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ella teda timsalan illa tamassuk da ne ostaviš kip da ga ne srušiš wala qabran mushrifan illa sawaytuhu niti uzignut kabur a da ga ne poravnaš da ga poravnaš sa zemljom u nekim hadisima je došo da je visina kabra ne treba biti veća od jednog od jednog pedlja jednog šibra Znači po ovom pitanju, až ovo prvo pitanje, gradnja na kaboru, znači čuli se stavove učenjaka, stavove mezheba i šarijetske argumente po tom pitanju. Znači dovoljno da ne treba poslovno po, ponavljati to pitanje. Sljedeće pitanje koja se interesuje zavizano za ibadete na kaboru, znači ovo je osnova meseli, a to je gradnja. Jer nakon gradnji na kaboru dolazi onaj ostala, ostala pitanja. Uh, sljedeći pitanje koje sam uh, spomenuo da, da ćemo o njemu govoriti, a to je oblježavanje kaborova. <clears throat> o tome sam pisao detaljniji, uh, ima tekst o tome, oblježavanje kaborova, potom pitanje da učenjaci imaju uh, razilaženje, imaju tri stava učenjaka, uh, uglavnom uh, dva poznata stava učenjaka, a to je uh, da je oblježavanje kaborova uh, mekruh, uh, oblježavanje karova, kaborova da je dozvoljeno, dva poznata stava, e, ispravno je ono koje ukazuje e, da je, imamo treći sad koji kažu, da je dozvoljeno, ali samo sa, sa recimo, sa kamenom. Jer se to prenosi u vjerovstvu od Uthman ibn Matru'una, da, da je, kada je on ukopan, da je njegov kabur obilježen sa kamenom. Znači, ništa nije pisano, nikakav poseban kamen, nikakav nišan, nego je samo stavljen kamen na mjesto njegove glavi. I hadis, znači hadis je govori o tome da je to dozvoljeno, da je dozvoljeno kabur obire, obilježiti sa nečim što ukazuje da je tu ukopan, da se na osnovu nekog izgleda to kamer, zna da je ukopana ta osoba tu to je ispravstveno, osnovu tog hadisa. A drugi širijanski tekst po tom pitanju nema tako da nije potrebno da spominju detalje šta su učenjaci rekli i odnosno koji su argumenti po pitanju toga, jel, uglavnom uh, argumenti su više, uh, više indirektni ili ili racionalne prirode, razumske prirode. Uh, sljedeće mesela vezan za kaborav, to je pisanje na, na onom sa čime se obilježi kabor, kod nas na Nišanima. Da li je ono dozvoljno, da li je propisano i kakva, kaka, kakav je uh, uh, sunet po tom pitanju. Uh, po tom pitanju također imamo razilež učenjaka, uh, tri stava učenjaka, jedni kažu da je zabranjeno bilo čega, drugi kažu da je da je dozvoljeno pisanje, a teži kažu većina učenjaka da je pisanje. Kada kažemo ovo pisanje, misli se ovdje da se napišu osnovni podaci, misli se ime i prezme, tako, ili, ili nešto drugo. A ovo što danas imamo u da se napiše ime i prezime i datum rođenja i njegova glavna karakteristika životna, Evo, skoro, skoro baš sam vidio ovaj sliku, čovjek ukopan je napisan, diplomirani inženjer, taj, taj, tako, diplomirani inženjer na kabru. Znači, tu piše njegove šta mu je bilo, jel, specializacija u životu, znači za tim, jer neko napiše neke pjesme tam nešto, neki životnu strofu, neku, neku fatihu, el-fatiha. I tako, ljudi svašta pišu. Vjerojatno, može, kad neko dođe i prođe, pa kad najđe vidjeti piše il-Fatih, da može da prouči Fatih, da ga podsjeti. Ili neko za šehide, spomeni neke ajte o šehidima i tome slično. Uglavnom, po tom pitanju, spomenu se, znači imaju tri savučenjaka. Jedni kažu da je haram pisati, narod dokazuju time da nije prinašeno od poslanika, salallahu, ali insaljem niše odnosno dokazuju sa hadisom, u dodatku, ugrivati, koju muslima, u kojem je došlo da nije dozvoljeno da, a, da se a, gradi na kaborovima, da se sjedina na da se gradi na kaborovima, u dodatku i kod imađa je došlo en yukteve aleija, aleiji, da se piše na kaboru. Taj dodatak neki čistanici o svijet u svoju popriče je Albanija i drugim hadisa, ocijenuju ga prihvatljivim, a, jer je došlo od ravije, a, čiji se dodatak u hadisu prihvata, znači nije daiv ravija, koji se izvojio sa tim dodatkom, uglavnom dokazuju, dokazuju sa tim hadisom oni koji zabranju da nije dozvoljeno. Znači, početak hadisa da je Allahu uposladnih svala na sve ono zabranio, pa nabraja koje stvari. I zadnja stvar koji je došla u tom dodatku, koja je Ibn Mađe, da se piše na kaboru. Naravno, misli se na ovo pisanje, priliku obilježavanja kaborova. Uh, drughi učenjaci kažu da uh, bez ovnda tu zabranu, ovaj da je to više da to ukazuje na karahit, na pokuđenost a ne zabran. Uh, Uglavnomala za najbliže taj stav da, da se misli da se na karahit, da da je, je pokuđan, ne da je haram, uh, ako ima potrebe da se uh, naravno potomju učenjaci sve četiri mezeba su naglili tom stavu da nema smijeti da se piše. Uh, ovaj tako da znate u mnogim meselama mnogim šerijeskim pitanjima, e, velika je razlika između stavova e, zadnjih učenjaka sve četiri mezeba, gdje oni neku stvar e, uzmu da se radi po njoj, iako učenjaci e, tog istog mezeba, prvi učenjaci tog meza koji, na, koji su, jel, zapisali mezeb, su, ogla, budu na stavu drugačijim nego što su potorni učenjaci. Mnogo je mislila takvi. Pa tako je ovo, jel, da su e, sve četiri mezeba učenjaci nagijeli stavu da nema smjetnje, da se e, kabor bilježi sa nekim kamenom ili, ili, ili, ili nišanom i da se na njemu napiše kako bi se uh, uh, kako bi se obilježilo ko je tu ukopan. Uh, uh, Zbogovo kadisa kojeg spomenuo u dodatku kod Ibn Mađhala za najviše najbliže je da je tu, da je pokuđeno pisanje, ako nema potrebe da se napiše, da se istakne koje, znači bolje da se, da se, da se a, ako bi neko rekao šta je najbolje po sunetu, najbolje znači da se obilježi kabur sa nekim kamenom, sa nekim ili posebno nekim nišanom, a, i to da se stavi na mjesto glave a ono ostalo ništa da se da se ne radi. Ono ostalo da se ništa ne radi, to je najbliži sunetu i najispravnije. Tako je, to je ono što napredseno od a, poslanika Salan sada do da do dan danas. Nije ibret u onome što je došlo u generacijama posle selefa što, su, jel, što se pravi od kabura va ono što mi danas imamo Torbeta i ostale stvari. E, to što se tiče pisanja na nišanima Znači, to, znači imamo taj jedini e, hadis, u dodatku imađe, koji, koji govori o, to, o tom pisanju. E, učenjaci koji dozvoljavaju pisanje na nišanima, oni kažu da je to zbog potrebe, jel? Da bi se pravila razlika između onih koji su ukupani, da se znalo jel, ako je kopavac na isto mjesto, čitava poroca, familija, da se zna koje je, gdje je ukupan na kojem mjestu. S tim, jel, da to ovdje može biti odgovor da se može na, na, na neki drugi način, na osnovu vrsti e, oblika kamena, koji je stavljen uh, kod određe osobe koja upaja na mozice pravi trahalistika, ko je gdje na kojom mjestu ukopan. <coughs> Sljedeće pitanje koje smo na uh, slojindačku govorili, to je uh, zijaret kaborova. Uh, to je došlo u nekoliko vjerodostavni hadisa, pogotovo je poznat onaj hadis, Mutefak Alihi, u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, kuntu ne hejtukom an zijaret ilo kubur. Kaže, bio sam vam zabranio da posjećujete, da idete u zijaret kaborova. To na početku, početku islama bilo. Šta je mudrost bilo toga da bilo zabranio da se zjarete kaborovi? Da se posjeću kaborove? Šta je bilo mudrost? Bilo? Naravno, nema sumnjak toga da je bila mudrost toga zabrana širka. Zato što zjaret kaborova vodi u širk. Zbog toga je bilo. Pa, ka, pa onda je došla olakšica. Kaže, kun tu ne heti vam zjaretel kubur, bio, bio sam zabranio da, da posjećujete kaborove. Fezu ruha Pa ih posjeću, znači sad ih posjećujte. Naako što je nestalo opasnosti činjenja uh, širka i ono što vodi u širk, što se radi oko kaburova. U nekim rivayetima došla Feinha, tu zekurukumul akhirah, jer posjećivanje kaburova vas posjećana ahiret. Nač to je mudrost posjećivanja kaburova, da te posjeti na ahiret, odnosno da posjeti da je život prolazan, da će šiti tako tu završiti. Euh, odnosno da se trebaš pripremiti za ahiret, da je tvoj boravak na dunjaluku Uh, samo vid iskušenja i prolazak, prolazan, i da ćeš, jel, da je tvoj uh, krajnji i završni cilj da istinski život u stvari na ahiretu. To je smisl ziareta Khaburova. Uh, oko propisano se ziareta Khaburova, znači nakon derogiranja zabrani, uh, uh, nema razilažama učenjacima da je propisan ziaret Khaburova, da su učenjaci, uh, znači složite oko toga da je dozvoljen ziaret Khaburova od strani muškaraca ali učenjaci razilaze oko zijare, zijareta, kaborova, uh, oko žene, da, da žene ide da zijareti kabor. I to spoznata dva stava učenjaka, jedni, je odnosno tri stava imaju učenjaka, jedni zabranjuju, uh, na tom stavu su uh, glavno učenjaci Ambelijskog mezeba. Uh, većina učenjaka smatra da je dozvoljeno, manja skupina kaže da je, da je pokuđeno, da je ženi pokuđeno da, da posjećuje mezare kaborove. Uh, Allah za najbolje uh, ispravan stav, da je ovaj za, uh, uh, stav koji kaže da je dozvoljeno žen posjećuje posjećuje kabur, kaburove pod šartovima, da ispuni određene šartova, a to je da kada posjeti kabor da ne radi one stvari koje zabranje se rade oko kaboru, a to je da, da nariče, da diže glas, da kida svoju odjeću, ono što radi znači osobe koji su velikoj tugi, a to se čisto dešava jel, uglavnom ženama. Znači da ne radi radnje koje su zabranjene da se radi prilikom plakanja za umrlom osobom. Uh, oni u Šiljanskoj zabranjuju, ili čak oni koji smatruju da mekru, da žene poseću kaborove, da oslanju se na, na poznati hadis, koji blježe budu avde kirmizi, uh, a to je da je Allah, poslanik sallallahu, alijem sallam, uh, uh, uh, لَعْنَ اللَّهُ زَوْوَارَةِ الْقُبُورُ Na osnovan se na taj hadis u kojem je došlo da je da je Allah Jalešanuhu prokleo one, zauvarat, znači žene koje posjeću kaburove. I to žene koje često, zauvarat koje često posjeću kaburove. Hadis je verodostajan međutim njegov tumače da li se on da li je to izrečeno prije, prije da li je taj hadis derogiran i derogiran glavnom duga je to tema učenjac dokazuju dozvoli žene da posjeće kabru, osamljaju se na otprilike neka sljedeća tri, tri argumenta, tri i četiri spomeniče prvi, a to je da je hadis kojeg bilježi Buharije muslim svoja dva sahiha, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, od denesa radi allahanu, da je prošao pored ženi Koja je plakala kod Kabura. Znači da bila je došla na Kabur i plakala. Je. Pa je poslanik sallallahu alejhi duži hadis pa je rekao jel da ittaqilla wa sabiri, bojsi Allaha i saburaj. Pa ona njemu odgovorila što je odgovorila jel lako je tebi reći jel ni iz ni iz tebe zadusi musibet koji mene zadisio. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve otišao, pa ona kad je čula posla baviš da je to bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve pa je otišla do njega i rekla pa nisam znala da to bio ti pa je poslanik s.a.v. rekao jel sabor je kod prvog, jel sabor jel se računa kod prvog udarca, znači da treba saburat ono u momentu kad, kad dođe, kad dođe uh, musibet i belaj. Uglavnom šta je, je ovdje dokaz ovog hadisa? Dokaz da je, da je poslanik s.a.v. našao ženu, uh, porošao porožena koja je bila na kaboru. Uh, bilo je za zaočekivati da njoj kaže ženama nije dozvoljno da posjećaju kaborove. Šta čti kod kabora? a ne da kaži nju boj se lahi sa buraj. On nju je rekao, nije rekao boj se zato što došla posjetila kabor, nego, nego boj se lahi sa buraj zato što je ona tu došla i plakala na kaboru, znači ispoljavala je određene reakcije prilikom posjete kaboru. Tako da ovaj hadis ukazuje znači, da on nju nju nije ukorio što je bila uopšte otešla da posjeti kaboru. E, također hadis odaj išje radi Allahu anha, Uh, u kojim je došlo hadis, uh, hadis je također uh, mutef, uh, pardon, bilježi ga muslim u svom sahihu ovdje iši radi Allah da je ona pitala lahovu poslanika i tu je prena sedna doba koja suči su prilikom posjete kaburova pitala ga, kaže, šta da radi malahovu poslaniće uh, kada ja dođem na kaborove pa on ju odgovorio kuli, reci, kaže, es salamu ala ahli diari men al muslimin naka salamna nasanovnika ovog mjesta od mu'mina i muslim, od mu'mina i muslimana što muslimana? Ima mu'mina muslimana imamo mu'mni znači su iskreni mu'mini a ima muslimana koji su važno ispoljavali islam a šta je bilo unutrašnjosti Allah zna najbolje okupani u, u mezari muslimana irham irhamullahu mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna inša Allahu bikum lahi To je jedna od ova, inač, koja se uči prilikom prolaska pored mezarja ili posjete mezarja. E, šta je ovde dokaz iz ovog Hadisa? E, Postanik Salolam, ali je da je zabranjeno posjećivati kaborove, njoj bi trebao reć, ovaj ženama je zabranjeno da posjećuju kaborove, ali muškarac kada prođe, neka kaže ovo i ovo. A ona kaže njemu, šta da, šta da kažem, kaže kad dođe mja na kabor. Znači ona je rekla kad ona odi na kabor što da kaže. Pa ju ni rekao, tad ni upozorio da ženama nije dozvoljeno da idu na kabor. E, treći dokaz za kojim da kazao to je da Aisha radijalahu anha posjetila posjetila kabor svoga brata. U hadisku koji, koji gvenusi Ibn Ebi Mulejke kaže, kaže, kaže Aisha radijalahu anha jednog dana Uh, vraćala se sa mezarja. Pa sam ja nju rekao, ja umel mu'minin, o majko pravovjernih, a ovo znači desilo se nakon smrti poslanika, sallallahu azzam. Mineine akbel ti, odakle si došla? Pa je ona odgovorila, min kabri ahi Abdurrahman ibn Abi Bekr. Kaži sam, kabura, mezara svoga brata Abdurrahmana. Uh, pa kaže, ja sam nju rekao Elejse kane Rasulullah sallallahu sallam nehaan zijaretil kubur Kaže, zar nije Allaho poslanik sallallahu sallam zabranio posjećivanje kuburova Pa je ona odgovorila Qalet nam da Kane neha thumme emera bi zijaretija Da, kaže, je zabranio a zatim naredio da se posjeće Ovaj hadis bilježi ga hakim i bajheki i, i Hadis je vjerodostajan kubur uh, naču baš dva ashaba govori o tom pitanju. Uglavnom ovaj zbirovi hadisa ukazuje ukazuje i ona derogacija koja je došla uh, kontna hitan zjad za bio sam zabranio posjećivanje fezu ruha. Posjećujte ga ni rečeno neka posjećuju muškarci, mimo žena i tako dalje. A ovaj hadis koji u kojem došla zabran posjećuju žene kaburove, znači Allah za najviše on se može odnositi na ono na onaj početni početni period, na, na žene koje su često posjećivale kaborove. Uglavnom, Allah za najbolje znači ovi hadisi ukazuju, ova tri, tri ili četiri hadisa ukazuju na, na, da to da je ženama dozvoljeno da posjeću kaborove uz ispunjenjenog šarta da da ne radi određene zabranjene stvari, poznate zabranjene stvari prilikom posjetiti kaborova. A, sljedeće pitanje o kojem smo rekli govoriti, a to je šta je propisano kad čovjek dođe na kaboru. Nije propisano da se uči Fatiha, niti je došlo da se, da se uči Jasin, niti bilo koja druga sura, nego je propisano došlo u tri rivajeta kod muslima, uh, u tri različite forme, dova koje, ili zikr koji se uči prilikom posjeti kaburova. Uh, jedno smo već spomenili u hadisu, hadiše, radi Allaha druga, Assalamu alaikum, ahle dijar, imen ili mu'mini muslimin, wa ina inša Allahu, bikum lalahikun, esu ala Allahe, esu alu Allahe lena, wa lakumu l'afije. تاني ببرود يعني ovako trzecia دو اسلام الا الا من المؤمنين المسلمين يرحم الله المستقبلين وان المستخرين وان الله بكم لاحقون ايوا اوله عليكم دار مؤمنين وان وياكم وما تعدون <تصفيق> قد مؤجلون وان ان الله بكم لاحقون الله اغفر لي اهلي pa kaže pa se spomeni koje je to mezare da spomeni gdje je to mezar na kom je mjesto to se odbrilje te tri forme tri, tri forme koje su net spomenta kažemo ovdje sunet spomenta sunete pročitovo kad se obi, kad se prolazi prod mezara ili marsus dođe na mezari naravno dozvoljeno i da se dovi da se uputi dova da se uputi dova ili nekom od, od svojih rodbini ili svim onima muslimanima koji su ukopane Dova da je malašano uprosi grijehe, da ju uvede u dženeti, tako dalje. To je ono što je propisano, što je Dova naravno, imamo hadis eh, poznat eh, hadis prilikom u eh, kopavanju, umrlom, u kojem je došlo da je poslani Sancelena rekao u hadiso je, bilježe Budavdu u svom sunenu eh, Istakfiruli ahikum da je opros svome bratu Uh, koji znači umrlom koji umro kaže u selu lehut tasbit i uh, traže multoljašanu da ga učvrsti fa inahu al yusl jer on je sada btp tan uh, se ono koji koji trenutno tad bi ukopan što ukazuje znači da traženje istihvarosto počivanja dovida je da je propisano na kabur to je ono što je propisano da se radi prilikom prilikom posećivanja kaburova a vidjet ćemo ovo zašto je ovo bitna stvar zato što ćemo spomenuti onih stvari koji inače se dešavaju e, u muslimanskim sredinama e, rade se prilikom posjete turbeta, kaburova poznati e, ličnost ili Eulija ili šejhova ili tako dalje e, sljedeće pitanje vezane za ovo a to je krupna mesela i velika mesela koji je nastao velika halabuka i frka u umetu a to je ić putovanje radi posjete kaburova Zašto kažemo ovo krupna mesela? Zato što imam veliko razilaženje oko njej. Ovo pitanje, u stvari ono pitanje, zbog čega je šejihul Islam ibn Tejmije bio zatvoren u zatvor, bio dugo godinu zatvor. O čemu se radi da je u stvari da je šejihul Islam ibn Tejmije izdao fetvu u svoje vrijeme kada živio, a i tada je Tada je bilo, znači, raširen, bili, naravno, jaki su bili i raširni Sufije, od koji dolazi ovi ovaj sve Belaji, od kaburova, koji su oni uzijeli od Rafidija, od Šija. E, oni je izdao fetvu da je zabranjeno, da se ide na putovanje. Kad kažem jednom putovanje, znači da se ide na udaljenost gdje čovjek postaje mu safir, da bi se posjetio odred, neko mezar ili neki određeni kabor nekog određena čovjeka, bilo koga. To bi kod nas kao bilo sad, da neko sad putuje odavde, da hoće recimo da ide na putovanje na nekom mjestu u Bosni gdje ima okupani neki šehidi. Maksus da ide samo obiđite kaborove. Ili da ode da obiđe e, mezarje recimo u, u, u Srebrenici. Maksus da obiđe mezarje, to je cilj da posjeti. Znači Gumesela govori o tome. Naci, Šejh Islam ibn Temija izdao fetvu da je to zabranjeno. I nije problem što on izdao tu fetvu, nego što on u tim, uh, u toj fetvi uh, ona je izazvala uh, pošto je Šejh Islam ibn je bio učenja koji su ljudi, obični ljudi voljelicijni i i uh, slijeli njegove uh, njegove smjernice, njegove stavove i tako dalje. Učenjaci koji su bili jel, naginjali ovaj, ili bili u tim vodama eh, onog što se radi zabranjeno kako kaburova, jer to bilo jako rašareno njegovo vrijeme, eh, su, tužili su i bintemiju kod, eh, kod namisnika, mnogih namisnika u tada muslimanskih sredinama. Eh, I ta njegova fetva je podignuta na loš glas i čak su dodate stvar koji on rekao da bi na kraju podignuti, je li bili li dogojnji opitane, postavili na čak u Egipata, oni bio tada u, u Šamu, u Siriji, pa su postavili tu njegovu fetvu u Egipat, na Lazhar, pa su tam u, u Lema tadašnja, je li, analizirali njegovu fetvu i izdali su oni, je li, izdali su oni, je li, ovaj, stav, da njega treba zatvoriti, da njega treba zatvoriti, a da je postoje toga bio zatvoren u Damasku, <kuh> bio zatvoren zbog tog pitanja. A onda ovdje poenta u tome da su oni, a, znači, i, da su dodali stvar koju uopće nije rekao. Da su dodali stvari da on u stvari rekao da ejma učenjaka na tome da je zabranjeno da se posjeti kabor poslanika sallallahu alajhi ve ili bi, ili ka, ili a, mezar bilo kojeg vjerojesnika ili poslanika. Da je on izdao tu fetvu i da ejma učenjaka na temu da su da je grijeh da onaj ko hoće da posjeti njegov kabur da je griješan da ima grih. A on uopšte nije tako govorio. O ovom pitanju, znači, taj nije govorio njegov učenik Ibn Abdul Hadi. Pojasnijo to, oko čega su se sporili, detalje, šta je rekao šef Islamin temija, a šta su, mu, šta su prenosili u svojim knjigama i šta su govorili o njemu ostali učenjaci koji se dili protiv njega. Naravno, oni koji su podržavali ovo pitanje kaborovi, ono što se radi oko kaborova. Ovo, navodim, na početku govora o ovoj meseli, zato što je ona izazvala izrazao, znači, velike, veliko razilaženje i e, u u metu tadašnje doba. E, ovdje, znači, riječ o tome, znači, e, možete zamisliti kojim da bio, isku, kojim iskušenjima bio izražena Šehljuslavne epitemije, e, kakva je to sredina bila a, u njegovo doba, koliko su bili po ovom pitanju skrenuli, po pitanju kaborova, pravljenja od vjere islama, vjere, vjeru kaburova i ono što se radi oko kabura, spomenut ćemo te stvari, čela kad dođe, ono je zabranje stvari. I još da se putuje, da se Marsus putuje, da se pokrijene putovanje da bi se, da bi se obišli ti kaburovi. Sada spomenemo, je li nakon ovoga, da navedemo. Naravno, pazite, poslije, nakon izdavanja fetve še islame temije, izdali su mnogi drugi učenjaci, Mnogi drugi učenjaci izrali fetu, podržali Šejhu Sulaimana ibn Temije u tom njegovom stavu i da je bio u pravu. Da što je spomeno da je na tom bio selefovog ummeta da su bili složeni oko toga da nije dozvoljeno ovaj da nije dozvoljeno da se pokreće putovanje da, da je bila ženja kabur, ovaj tome slično. Između ostalog ovaj, kaže Šejh Sulaiman ibn Temije kaže: "Evo je u mene znači pa se za Šejh Sulaiman ibn Temije oizovu fetu zato što su bili izmišljeni mnogi hadisi, izmišljeni oko Fadla posjećivanja kabura Allahov poslanika, sallallahu alim seram. I rovatno ste čuli o, o, o, neki od tih hadisa, u kojima je došlo, men zara kabri veđebet lehu šefati, kaže, ko posjeti moj kabur, obavezeno je moj šefat. Ovaj hadis, znači, izmišljen. Također ima još tri, četiri slične hadisa, da onaj ko ne posjeti, kaže, ko, ko ide ovdje, kaže, posjeti e, kabu, a ne posjeti moj kabur, kaže to znači da me je zamrzao, da je omrznuo Beokrinu, glavo od mene. I slični hadisi u tom kontekstu u koji ukazuju na propisanost zijareta, kabora, poslanika, svala na srednjem i drugih vjerovjesnika, naravno. I zbog toga širil islam znači, žestoko ragao na, na ovu, znači, pazite, izmišljanje, da izmišljanje određeni širijaskih tekstu, bo se podržalo određena uotarija, I, i ta uotarija još vodi u širk, veliki širk. Pokaže pa še šejh uzme teme kaže evo al men wada hadith fi safar li kaže prvi ko je ko je izmislio ove hadise uh, da je propisano putovati radi, radi posjete mešahida misli se kaburova alati uh, al qubur znači ono što je izgrađeno kaburovima kaže ehlul bidai min rafidati wa nahin kaže to su novotari od rafidija i njima sličnih Znači to nije bilo kodehle sunneta i pogotovo nije bilo, on u drugim širidaskim tekstama, to što smo uspomenuli, da on govorio da nije bilo poznata gradnja na kaborovima, posjećivanje kaborovima, na način kako to je radi, danas u umetu, dan danas, da to nije bilo poznato u selefu ovog umeta, da se tek poslije pojavilo nakon prvije tri generacije u ovom umetu. Uglavnom što se tiče stavova učenjaka, ovom pitanju, spomenut ćemo učenjaka po ovom pitanju, da, da se više ne zadržavamo po ovom pitanju, e, imamo skupinu učenjaka koji kažu uglavnom to su ovi potonji učenjaci meziba, i to je ono jel, što sam ja malo prije naglasio, potonji učenjaci meziba, iz Hanefijsko, Malikijsko, Šafijsko, Hanbelijsko, kažu da je dozvoljeno, da je dozvoljeno putovanje da bi se posjetili određeni kabrovi. <clears throat> jer je to, kaže, jer, jer je obilaženje kaborova kurba, dobro odjelo, da je mu stehap. I onda su navodili, uh, oni nemaj nekog, znači, uh, oni navode šerijaske argumente, ovaj hadis što smo mi malo prije spomenuli, u kojem je došlo kuntur nehetog, manji zade, kubor, bio sam zabranio posjećivanje kabora, fe zuruha, pa i sad posjećujte. Kažu, u tom hadisu nije došlo jel, da ne smiješ ići na putovanje da posjetio kabora, nego uopšte da došla dozvoda da se posjećaju kaborove. Uh, također to dokazuju sa hadisom Abdullah ibn Umara uh, mada ni direktnu temu uopšte kaže da je Allahu poslanih hadisom atefekalihi kaže kan ne bio sallallahu stan je ti Quba raakiban wa kaže Allahu poslanih sallallahu stan vjerovjesnik išao bi u mešet Quba uh, jašući i, i pješke, kaže uh, U, u nekim u, od neki ravija je dodato u tom hadisu fa yusalli fi rek'atain pa kaže pa bi posjetio pa bi klanjao dva rek'ata dobi klanjao dva rek'ata ono poznato je li, da mu stehab otič klanjati u mesdžetku dva rek'ata i on dokazuje ako je, kaže ako je dozvoljeno otič Puto, da, znači, na putovanje, da posjetio mešć od Kuba, da klanjaš dva rekata, također, kaže, propisano je, dva rekata su na fila, kaže, također, da bi posjetio Kaboru, kaže, nema smitelja, znači, hadis uopšte nije u kontestu ove time, tako da dokaziva sa njih, znači, nema, potreba da odgovarati sa na njih. A onda, jedini argumenti su ovi hadisovi, izmišljeni hadise. Ili, ako jako, jako slabi neki jako jako slabja neki izmišljenoj kojima je došlo propisano da se posjeti da se putuje radi posjete Kabura poslanika sallallahu alajhi wasallam drugi stav učenjaka po pitanju odlaska na putovanje da posjete Kabura kažu i kaže da je to da je na tome da je na tome velika skupina učenjaka a to je kaže da, je, da to nije propisano ja ni kažem nije propisano nije naređeno kažu a unutar skupina učeniaka unutar ovog stava kažu da je haram da laje džuz kaže svejedno bilo to kaburovi kaburovi vjerovjesnika evlija dobrih ljudi poslanika ili ili običnih ljudi I ovaj stav se prenosi znači od učenjaka mnogi učenjaka nefiskom mezeba od imama Malika većina učenjaka iz njegovog mezeba i mama Šafije iz njegovog mezeba učenjaka od belisko mezeba pogotovo znači u ovom stavu je poznato da nage u njemu še i šeju tebi ibn Aqil ibn mnogi drugi učenjaci mezeba da je spominjem znači najjači njihov argument sa kojim dokazuju zabranu uh, i je po ovom pitanju to onaj poznati hadis Mutafak alayh kojem je došo da od Abu Hurajra da je poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao la la tushaddu rihalu illa ila salasa salasu dimesadž. Kaže ne, ne ide se na putovanje uh, šaddu rihal, uh, rihal znači spremiti se da odlazak na putovanje. Znači ne ide se na putovanje osim prema tri Mešida. Misli se ovdje ne ide se putovanje radi o, o, obilaska nekog, nekog mjesta koji ima fadl i vrijednost osim prema tri mešđida. Mešđu del Haram, Mešđu e, del Rasulullah i Selanzele, Mešđu del Aksa, kao što došlo hadis. Nači Znači, e, e, odlazak u Mešđu gdje je Kaba, Mešđu del Poslanika se stane u Medini i Mešđu del Aksa u Palestini a u, ovo je hadis mutafik alayh a rivajatu kod Muslima došo ko ajne imaju u ajne Safer ilah se lažiti mesad mesd el Kaba mesdivo mesd uh, ilja kaže nego se putuje znači da početak u hadisu kaže ne putuje se osim prema tri mešed nego se putuje pa kada putuje se znači prema Kabi prema mešedu poslanika sallallahu alajhi znači znač, preciznije ovom rivajetu kod Muslima došlo znači znač, putuje se samo prema prema ova tri mešćina, znači ne, ne pokriči se putovanje radi obilazka nekog mjesta uh, radi fadla nekog mjesta uh, radi činjenja i badeta na tom mjekom mjestu osim ova tri mešćina pa kaže ovaj, on ima više rivajete ovaj hadis uh, prednosi se od više osha, od više ashabu, odebusid al-hudre, odebuhureire i mnogi drugi ashaba uh, uglavnom Kažu učenjaci, ovo latu šeddu rihal, ne, ne sprima se čovjek za putovanje, odnosno ne putuje, ne putuje, to ukazuje na zabrano putovanja sa svim ciljem da se obiđe neko mjesto radi ibadeta, pa time dokazuju zabrnu, znači putovanja rad obilazka mezarja nekog ili mezarova, kaburova neki zašto kaže? Zato, zato što je bila za kaburova i badet mustahab, čovjek ima nagradu obiđaju a ovdje je došla u, u zabrnu hadisu da se ne putuje sa tim ciljem osim, osim, osim da se putuje radi obilaska ova tri mešća, čak znači došla je i zabran se odnosi da čovjek maksuz I to je ispravna stavu čenjaka, da čovjek maksus hoće da putuje da obiđe kabor poslanika sa lalahu valim sredem. To nije dozvoljeno, nosom ovog hadisa. Ali da obiđe njegovu mešćid i da usput onda obiđe njegovu kabor, to je dozvoljeno. nači, a ne da bude poseban cilj da putuje da bi obišao e, kabor poslanika sa lalahu valim sredem. I to je ispravna stavu po ovom pitanju. E, ali naravno, ova mesela je izazvala veliku halabuku kod novotara kod obožavatelja Kaburova i oni koji su im fetve da da, da rade ono što rade oko Kaburova. Sljedeće pitanje koje smo spominjali da ćemo govoriti o njemu a to je klanjanje na mezario. <clears throat> Imamo najpoznati uh, dodatak odnosno poznati dio hadisa u muslimu u kojem je došlo zabrana kaže uh, lato u došla zabrana klanjanja prema Kaburu. Kad latu saldu ili kubur nemojte klanjati prema kaburovima. Znači, hadis jasno je dvospislen. E, na osnovu ovog hadisa nastalo je ovo e, raziloženje učenjaka po pitanju klanjanja na mezari. Znači, imamo mezar, mezaristan, i da čovjek dođe unutar tog mezara da klanja. Da klanja. Znači, šta, šta tu može klanjati? Može da klanja, učinjenacu razvod može da klanja dženazu, nekom umrlom, a može da klanja ostale namaze. Pa učeniaci kako kad govorio o Tom pitaj razvoj dole u meselo. Kaže a što se tiče namaza mimo dženaze, većina učenjaka ispravan je stav da nije dozvoljeno klanjati, većina učenjaka ovog ummeta i sva četiri mezeba da nije dozvoljeno klanjati namaze na mezarju. I dokazuje to sa mnogim hadisima. Zabranu klanjanja na mezarju. pogotovo hadis je u kojem je došlo Uh, da je muslimanu propisano klanjati na bilo kojem mjestu na zemlji ilal makbara walhamma wal osim mezarja i, i kupatila Znači, hadis jasno izdvaja, iako taj hadis ima govora, ima u njemu slabosti, ne imali u njemu slabosti, tako dalje, a, a, a, uglavnom, kako kaže, jel, amel alehi, po, po tom hadisu se radi. ako imamo drugi hadis, znači ovaj osnovni hadis kod muslima, Latu tu saldu kabur, nemojte klanjati prema kaburama, znači ukazuje se da se ne klanja na, na, kod kaburova, oko kaburova a, a također znači zabrana ona što došla oni hadisima koji su spomenjali Buhari i Muslimov zabrana gradnje kaburova zabrana gradnje meščida na kaburovama poslanika hadis mutafekun alehi u kome došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis u u svojoj bolesti pred smrt ti hadisi ukazuju ili, ili hadisi u kojima je došla uh, uh, došla naredba poslanika za svojom da ne, ne učinije svoju, uh, svoju kuća da, naprave, da ne prave od kuća uh, mekabir da ne prave svoji kući uh, mekabir na koji način mekabir šta? da ne uči da ne, da ne prave od svoji kuća znači? da, da ne uči da ne uči kuran da ne klanjaju tako došlo pa ženu hadisa što znači da se tu odvojeni radi na kaburu. znači obrundo ka pogledaj znači te dvojice ne rad zato znači ne treba proći ku, od kuće mezarje kaburove zašto zašto za kaburu ne uči kuran i ne klanja. što jasno kaže znači obrundo da će nije propisano nije dozvoljeno klanjati i većina učenjaka kako toga da ne je spomnju argumente na tome da nije dozvoljeno klanjati mi, uh, oko oko ima veliko razilaženje. ali po pitanju ostal namaza mimo ženaze znači da nije dozvoljeno klanjati bilo koji namaz na mezarju. Stil da se različi ako osoba klanja taj namaz, da li mu je namaz batil ili mu je ispravan namaz a ima grijeh. Pa ima jedan i drugi stav učenjaka. Jedni kažu da je batil zato što je zabranjeno da se klanja tu. Kaže, ako ga klanja batil, mora da ponovi namaz na klanja na drugom mjestu. Drugi kažu da mu je namaz ispravan, a da ima grije što je tu klanjao namaz. A što se tiče klanjanja jenaze, tu to imamo, znači razilažen učenjaka po pitanju klanjanja jenaze na mezarju. Uglavno ve, većina učenjaka je na stavu, da je dozvoljeno klanjati dženazu na mezarju. I tu vam praksa kod nas je tako u mnogim mjestima da se se odnese, ovaj umrla osoba mejit i da se klanja dženaza na mezarju. Mada je ispravna osnova da se klanja dženaza mejitu da se klanja na na, na nekomu koja je namijenjena za klanjanje dženaza, a ne da se klanja na mezaru, a dozvoljeno klanjati dženazu i u mešcidu, jer zato je što vreda osam hadisu koji odajše radi Allaha anha da poslanik sallallahu je alajhi ve sellem od sahaba dženazu mešcidu Ustin, da je to kod Adanefija haram, pa zato kod nas i nema to u praksi. Uglavnom, e, uglavnom znači, što se klanja na dženazije, na mezari, većina učenjaka je da je dozvoljeno. Sa čime to dokazuju da je dozvoljeno? Dokazuju svanim dovoljno je taj jedan hadis u kojoj bilječi Buharija muslim u svom, svom sahihu, da je Allahov poslanik sallallahu, ali se nekada je primijetio da ne viđa više osobu koja čišt, čistila mesčid njegov u Medini, pa je pitao gdje je ta osoba. U jedno je vat je da je to bitla žena, u drugom da je to bitla moškara, sve jedno. Uh, pa je pitao gdje on, kaže, pa se ga obavijestila shabi da je on umroo da su ga već ukopali. Klanjalo dženazu, naravno. Kaže, pa je on otišao na, na mezar, otišao na kabor te osobe i klanjalo dženazu. Pa kaže, ovaj hadis ukazuje da nije, da, je, da, da je zabranio klanat dženazu na mezarju, ne bi klanjalo poslanik, s.a. l.a. Pa drugo, činjavac kaže, klanjalo zato s povodom... Odnosi s povodom znači uglavnom sada ne ulazimo oko raspreta tumačenja tog hadisa, hadisovi ukazuje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu na mezarju, tu na kabur. Odšlo na kabor, ono koji je ukopan i klanjao dženazu. Uglavnom znači taj taj hadis je dovoljan po tom pitanju da je bliže, da je dozvoljeno klanjati dženazu, da je bolje klanjati naravno mimo mezarja, ali ako se klanja, ako je tako uređeno, se klanja dženaza na mezarju, da je dozvoljeno i da je isprava namaz. Euh pitanje vezano za za mezarove, i uh, učenje Kur'ana na kaborovima. Također, po ovom pitanju imamo razilaženje kod učenjaka, uh, otprilike neka tri stava učenjaka potom po tom pitanju, da li je, da li je dozvoljeno učiti Kur'an na Kauran. Prvi stav učenjaka, da je to, kad kažem, kad navodim prvi ili drugi stav učenjaka, ne mora znači onaj prvi da on najjači najbolji. Znači, rednosti navodženja stavu učenjaka nije bitan i presudan za ono što je ispravno. Prvi stav učenjaka je da je mustehab učiti Kur'an na Kaboru, oko Kaborova na Mezari. I to se prenosi, od skupina učenjaka iz, iz Hanbelijskog, Anefijskog, Malikijskog, Šafijskog mezeba, i čak od Anabel, ali od potonjih učenjaka. Ovo je zanimljivo, znači ovi, zapam te ovu sva, vrlo bitno. Znači, to su potonji učenjaci dozvolili. E, zašto mnogi stvari su potonji učenjaci dozvolili u, u, u mezeba? Zato što se e, e, sufizam i određene devijacije, ono, što se radi oko kaburova i neke novotarije koje se radi su a, a, poprično zaširili umetu. Tako da ćemo naći, znači u mezebima, mnogi mezebima da, se ra, da su, da su u, u knjigama, znači kod potojenju učenjaka da je nešto u redu da se radi, a u stvari prvi učenjaci tog mezeba koji su zapisali, za bilje šta je učenici od, od imama mezeba, a, bili su na suprotnom drugačijim stavu. Znači takvi primjera je mnogo znači da i da se spominje da je to recimo ša, da je to stav hanefija a u stvari to je stav nekih učenjaka potođih učenjaka hanefijskog mezheba a ne stav hanefija o a, prvi učenjaka hanefijskog mezheba to sam već nekoliko puta navodio ali to je vrlo bitna stvar znači da zašto zato što ćete naći u praksi recimo pitanje izgovaranje nijeta prilikom ulazka prije, prije početka namaza u nekim a, kod učenjaka nekih mezheba nito poznan mezevna je spominjeno, kažu da je to pohvalno, da je to dobro, da je to dozvoljeno i tako itd. I onda i pripisuje se to da je to mezeb, da je to šafijski mezeb, a nefijski mezeb. A kada se vratimo u osnovu, znači vidjet ćemo učenjaci, prvi učenjaci mezeba apsolutno nisu to ni spominjali, ni govorili da je to u da to treba govoriti. I zato, da je, zato je upitno znači pripisati to i mezeb. Ili je pravednije, realnije reći da su to rekli neki od zadnjih učenjaka mezeba. I tako mnoge druge mesele. Brezimo ono klanjanje otkod ono da se klanja, jel, da se klanja podne posle džumije namaza. I to ima tu nekih knjigama mezeba rečeno. I ima to razlog što su rekli zbog e, nestanka hilafete i tako dalje. Međutim vraćajući se na ono što su rekli prvi učenjaci mezeba ispane da je taj stav da je to, da je to battle, da nema osnov da ima argumenta za takav neki stav. Tako da nemo znači nemo da da da nasjedamo nato da no na neko kaže evo Ko što imamo na onu strancu? Kako se zove ona stranca? Ebu Hanif, tako? U njoj ti iznesu nekakve stave. Sve, sve što radi od negativnih stvari, od od od, od laleta, na otarija, sve oni dođu, oni spomenu da je neko rekao iz mezema. E o kažemo Anafiskomezebe, u Šafiskome, evo ono, i čovjek pa gleda je stvarno u njih oni govore, čudo. Međutim ko je to rekao? Kad je rekao? To se vraća na one koji svakako jel zalutali, prošli dalalet od nekih učenjaka Untermezebe koji je bio naginuo sufizmu, podržavao sufizma ili neki novotarije koji se koji ne koji se inače radio mezeba. Kasniji primjer toga jel učenjak poznati Anafisk učenjak Ibn Abidin koji je velik učenjak i dobar učenjak iz Anafiskomezeba i napisao divnu knjigu Hašiju. Ujet ima dvije drži stvari pošto naginje u sufizmu, ima dvije drži stvari koje je pisao od kojih su vel smiješno, djeca će smijali stvari koje je pisao. Ja ja volim tu činjenicu, to mi zato što je vrlo bitna. Ko govori o tome da znači nije da on da neko kaže evo rečeno u Mezebu i ajmo sela malih idemo dalje. Ne. Kada je rečeno ko je rekao, u kojoj je knjizi? Jel od potomjih učenjaka ili neko od prvi? To je vrlo bitna stvar. Presmo Ibn Abidin spominje poznato nam za njega stvar kada govori o onom ko ode, ko ode na na, hađe, na umru. I hoće da tavaf je oko Kabe i dođe u, ka, ovaj, u, u meščitku Kabe i ne nađe kabu na njenom mjestu. Kaže Kabe ošla da tavaf je oko Evlije. I sad ono ko tavaf nema ja, a Kabe. Je mu ispravan tavaf ili nije ispravan tavaf? Sad kao neko naši tu rekao, visu, Juri, kakav glupost piše. <laughs> Kabe ošla tavaf u koje Evlije. I onda on tu kaže, jedno će njaci da je mi ispravan tavaf, drugi kaže da nije ispravan tavaf čuje. Mislim, zmiješam stvar, ali a, tako se navedu, tako dođe stvar. I tako navedi čovjek, rekao, više ovo, regularan stav, ovo, regularan stav, nefijsko mezeba, navodi učenjak, poznati, tako. Ovo, I zato mi kažem uvijek, svači govor se uzima i odbija, shodno ima argument ali argumenta, osim, osim ono što dođe od Allahovu postanika, sallallahu, alaihi ve sellem. <kles> uh, najjači argument, oni koji dokazuju da je mustehab ili da je dozvoljeno, vidiš ćemo drugi stav, uh, učenje Kur'ana Kur na Kaborama je oslanjaju, se najjači argument koji imaju, a to je ono uh, da je Abdullah ibn Omer, radi Allahu anhum, da je učio Kur'an kod Kabora. Nakon što je ukopana osoba. Kaže, učio početak Bekare i kraj Bekare. Ovu predaju bilježi Bejheki i Taberani. Beheki u svome sunenu i Taberani u svom ta možem Kebiru. I, znači, da je ovo vjerodosno bio, možemo reći, neko od Ashaba radio, i sad, jel, ovaj, ima nekog osnova, jel, ne bi to Ashabi, ashabi došli sa novatarijom, sad nećem što nije u redu. Međutim, ova predaja je daiv, i to je jako slaba, kao takva ne može biti argument po ovom pitanju. A druga stvar, da. imamo, imamo sa druge strane, da je preneseno ono da nije preneseno ni od jednog ashaba ni od in zbirka hadiskim da je, da je neko drugi od ashaba tako nešto uradio da je odobrio da je preporučio da se uči da se uči Kur'an na kaburilko kabural il nakon što se ukopa uh ugano znači dokazivas s tim s tim aserom predajom od abda numera je slabo a sada je spomenuo znači oni navodi oni koji dokazuju oni navode neke jako slabe hadise ili čak izmišljene hadise kojima je došlo u kojem je došlo da ona ko prođe pored kabura je prođe kulhovalagu e had i tako dalje ima tu i tu nagradu onaj koji prođe pored kab mezare prođe suru jasin olakša se kazna onom koji je u Kaboru i tako dalje i drugi izmišljeni hadisi da ni ne odi oni protiv pošto izmišljeni sljedeći hadis a kojim oni pokušavaju dokazivati da to onaj poznati hadiskoj mu tefaka kojem je došao da je poslanik sallallahu alejhi ve selam prošao pored dva kabura i rekao da se ona dvojica što su kaburom da se kažnjavaju. I spomeno da se zbog čega kažnjavaju, ne kažnjavaju se zbog velike stvari nego zbog jel zbog nemimata i zbog nevođene računa prilikom obavljanja mali nušte, mo, mo, mo, zbog mokraće. Pa, i, pa je kaže na kraju hadisa došao da je poslanik sallallahu alejhi ve selam uzeo grančicu i zabeo stavio na kabur i rekao da će da kaže da se njima olakša olakša ta kazna pa oni kažu jel ako je u radiju poslanik sallalahu alijem selem uh, da im se olak, olakša kazna dok uh, dok su svježe te grančice kad se one oslušaju znači prestaće to uh, pa kaže ako to radiju poslanik sallalahu alijem selem sa grančicom kaže preče je da im se olakša sa učenje kurana to analogija jel ovaj naravno analogija ovdje u ovom slučaju je, čak imam nebevi kaže da ovaj hadis ukazuje da učenje kurana kod kabura e, da je da je dozvonio da je, da nema smetnje jer kaže ako su grančice uzdrav toga da se ulašava kazna preče da bude ulašano slučenje kurana međutim drugi učenjaci govorili imao nebe da, da je da u tome da je to kija zbatil da se ne može dok, dok na kraj krajeva uopšte nije propisano uopšte nije propisano da čovjek sada prođe pre nekog kabura uzme grančicu za bode I da kaže ovaj radiju, poslanik je ovaj graničstvo, nek se malo olakšan. Prutim nemaš pojme, poslanik se nema obaviješten preko vahja, preko Žebilja, obaviješten e, sa osobama koje su kabor. Il neko od nas zna kako je neki čin kabor, nemaš pojma kako je neki čin kabor. Znači, da neko kaže, sunnet je sad prožemo za svoje rodbe odeš, nabereš granja, pozabodeš, na svaki slučaj, nek se malo lakša. Znači, tako nešto učenjaci nisu rekli, jer je ovo specifično za poslanika sa Lala Selem. Kako će se na nešto što je specifično za Lala Poslanik sam dokazivati, nešto drugo, koje također nema osnova, ni od poslanika sam, ni od shaba, niti od Selefa po ovom pitanju učenja, učenja Kur'ana. Drugi stav učenjaka kažu da je uh, učenja Da nema smetnije učenje Kur'ana prilikom ukopavanja. To što što naši radi prilikom ukopavanja u čijelo, šta on uči, kolihala felekinas i početak Bekere i Fatiho tako nešto to prilike. Jeste. kaže da je tad nema smetnje, a kaže učenje nakon toga, nakon što se ukopao. Kada završi duoč Maksus na kabru, suči kaže to je mekruh. I to se uh, spomenuli da, da su neki učenjaci na tom stavu. Naravno, nema jel, nema nekog konkretnog dokaza po, o pitanju ovog što su, što su rekli. Uh, ispravan je stav, ono čemu je na, na trećem stavu učenjaka, a to je većina učenjaka koji su rekli da je mekruh. U najmanju ruku da je mekru. I to je stav, znači, uh, mnogi učenjake za anefijskog, alikijskog i ambelijskog mezheba. S da se prenosi imama Ahmeda da je rekao, znači, da učenje Kur'ana na kaburu da je to novotarija gdje to bi da to je ispravno ono što je rekao imamo ako se ustrajava na tom ako to postane stalna praksa ako bi nekad otišao nekoj proučiju ne maksus da uči da prođe prad kabora nešto prouči možemo reći ali u tom ima širini ali da čovjek stalno ide da uči da bude to strana praksa a to nema osnovu širijanskim tekstovima ni prenašteno selefa ni od posla nikad nije shabar, ni u kakvim predajama znači nema sumnje da tu vodi u navotariju. Ovo prvenstvo se odnosi kod našta, ima praksu, ne znam, kad za Bajram ono ima, tako, za Bajram odi se, ovaj, ne znam, za oba Bajram, za jedan Bajram. Ovo, Za oba barama, znači. Da se ovdje maksus na mezar uči se sura Jasin, pa sastav liši je belaja. Prvo to obježi, da sura Jasin koristi umrljima, znači nema jednog vredostavljena hadisa po pitanju vrijednosti sure Jasin. Uh, uopšte, kamoli za kabor, za umrli, ovaj, a onda ima samo onaj hadis po prilikom smrti da se uči prije nešto umri, da se osobe uči Jasin, a i on je slab. Ono ostalo sve uglavnom izmišljeno. Uh, a druga stvar, otičeš maksus na kabor, još to je ponavlja svake godine. Uh, tu je uvedeno tako od toku rata, otprilike, to neki nazivele tu Alina, novatarija, da je od tada uvedena, jel, kako on, jel, od njekad je odošlo i da se poslije toga, jel, postala stanila praksa. Osoč,